Avui Alcalde... ens les tindrem. No, no, t'ho portes tota la tarda, eh? llavors no et queixis. L'alcalde de Badalona, durant el Covid, és aquell tio que el van enganxar borratxo, que va mossegar un mosso d'esquadra. Ah, vale. vale. Sí, sí, sí, sí. Doncs ara fa poc li han fet una entrevista perquè ha sortit del centre. De quin centre? Del centre de desintoxicació en el que estava. El Hòstia. titular de la notícia era... Uh, bon bueno, és que te'l te, te busco ara que li mateix ha per, pena, perquè... Li ha fet pena, ha fet pena l'home Diu, és tan trista la notícia I llavors li demano, dic, però bueno, que, que li... què li ha passat No, no, he, he, he, dit, he dit Que no en sortirien els xistes Perquè no hi ha cap lloc Com fotre xistes Jo pensava, dir què li ha passat, pobre home, saps? I l'únic que li ha passat és que l'ha deixat de la dona Feu l'exercici de llegir-vos la notícia A casa i a veure d'on traieu Gaire xistes, però el, el titular És molt bo perquè diu de dia era alcalde de Badalona De nit bevia compulsivament D'amagat i plorant Les notícies Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies uh, El 90.6 de l'FM o a radiopinsenia.cat estic amb la Sílvia, el Niso i l'Holidu que han els botons i no és en directe però tenim el costum de comentar el trànsit i no hi ha trànsit puja gent, déu-n'hi-do per ser un dimecres que estem gravant això, déu nhi però ja podem avançar el trànsit del divendres han obert les pistes d'esquí i ve un pont exacte vull retencions fins a porrets Retencions fins al mes d'abril Sí, sí, bueno I, i a l'abril fotrà aquella nevadeta Que encara el... Bueno, I bueno, i això uh, comencem. comencem Misterio en Villaverde Hosti. Una cabra Aparece atrapada en la ventana De un quinto piso i nadie sabe com ha llegado hasta ahí Hòstia Jo ho tinc molt clar jo, Escolteu la meva teoria Aparec ben eh? però jo crec, jo crec que al Gitano se li va de les mans la pianola i mentre estava pujant la, la cabra a l'escala es va esbarar, la cabra es va esbarar i va acabar el balcó el però és que no era un balcó, eh? la foto no té desperdici està, saps uh, els aires acondicionats Panchats a, a la façana esta, esta estava una, a sobre de la Com de es diu en català condicionat no? L'alfeizer eh, és en castellà, col. A mi parlen bé. Ja, I la, cor, la cornisa. La cornisa, no per dir com català. ser una cosa així. Alfeizer és ampar, no? Té tinta comença per al el feix Bueno, sí, sí, té no sé. pinta Jo no havia sentit aquesta paraula en mi vida, tio en mi El feixar és el que sobresurt de les finestres, no? Una cornisa, és una cornisa No, però no estava català, la cornisa Però en català és cornisa? És cornisa A mi em sona castellanisme, a barbarisme, a tope Però bueno Cornisa, cornisa. cornisa. I el feixar, el arabisme I en castellà que és cornisa Cornisa, cornisa. Però això no és un ocell, una cornisa algo. No, això és una codornisa i te les fots a la planxa Estan boníssimes Però... Però llavors, o sigui, la cabra estava com... Sobre l'aire condicionat. Sí, si és que he vist la foto, estava com en la finestreta, en una finestra d'una habitació i que surt aquell trosset, no? De... no de... És que falten no, professionals, ara la foto. devia estar-lo arreglant. Estava sobre l'aire condicionat. Un cornisso, ara... se'n diu un sí. cornisso. Però clar, també és veritat que les cabres... T'has posat tu sol al mote ara, eh? Ara quan et digui cornisso, a mi no em busquis, eh? Has sigut tu. També és veritat que les cabres s'enfilen per tot arreu, eh? Però jo no sé, pel seu propi pes dubto que... Sí, però on hem dit que era això, Nisso? A Madrid. Un barri madrileño que es diu Villaverde. A Villaverde. Però Villaverde... No, Villaverde és barri xungo, eh? Bueno, xungo, no sé, sí. sé, tu coneixes més Espanya. Bueno, barri treballador, que li diem... És... <ríe> o sigui, un ja, treballador és un allà, xungo, no? Però, sí, exacte, molt bé, Ivan. <ríe> sí, sí, sí, efectivament. Felicitats. És el que diu Equipo d'Investig. Hemos ido a un barri trabajador i et treuen el sector 6 de la Canyada Real i dius, bueno, senyora, jo he crescut en un barri treballador i no tots són així. Però... Però Villaverde és un barri de les afores... De... És barri obrer, no, però allà hi ha pastors i tal, no? No, Marqués però bueno, no? Ja és dels últims del sud, que està sota Getafe, em sembla, però ja és, poc... ja, és, ja és com... Camino d'Andalucía, saps allò que li diuen? Que, que allà igual aprofiten els parcs municipals Pots... per pasturar, no? Potser, estic fent... No, no, Encara... Madrid ja no és, queda... segle XV que no es fa això. Encara és important el primer sector, no?, aquest barri. La ramaderia i l'agricultura sí, deuen, deuen plantar A, també interior, Segurament, sobretot, no? Bastant Ja s'ha considerat Espanya vaciada sí. Jo estic buscant la foto eh? El que faig que eh, estic tenint Problemes tècnics, però l'estic buscant Perquè li vull ensenyar bueno, amb la... A mi el que ah. m'interessa més és Que el això suposo que no ho descobrirem al llarg de la notícia Però com va acabar la cabra Oita, cabralla? oita Veus que està aquí a sobre de l'aparell d'aire condicionat? Sí, sí, sí, mira, ah, sí, sí, sí, sí. I la condiciona. Amb un cinquè pis. Està supercofolla, eh, la cabra? Vull dir no té cap mena... I la persiana baixada, que dius vés a saber l'estona que porta aquí. I hi han unes coses estranges, què són aquestes coses estranges aquí? Això, pastanagues? Sí, sí. Té pastanagues, mira! Li han posat unes pastanagues. A, a, a o sigui, no molestis, saps? Allò com a vegades diuen quan gent xuga que castiguen el fill fora al balcó, doncs castiguen la cabra perquè s'ha portat o mal. I la treuen fora i li deixen dues pastanagues deixa de donar pel col li han posat les pastanagues pobra bèstia tio pobra animal, sí. animal més que per les pastanagues hi està la cornisa per haver de ser a Madrid tío. Ja. això que té un pelatge bé eh? de moment crec que no feia gaires t dies t'imagines que eh? t'abandonen amb una cornisa a Madrid no, jo pref... A mi deixa'm amb una benzinera a tomar pel cul, però... A l'Orily Garda és un problema. Menja. Com el senyor Caill Francesc que es va descuidar la dona. a cap de 500 quilòmetres. A vosaltres, si us a Madrid... per molaria perquè us hauríeu de fer un cartell amb cartró per tornar i hauria faltes amb castellà i semblaria un indigent no, molt, molt real quedant-vos a viure allà per sempre perquè no, no puc ja sortir d'aquest cercle no puc sortir de l'M30 no? que allò està fet perquè la gent que hi cau no pugui sortir d'allà jo he passejat per allà amb el cotxe i allò és, és bueno. Gallardón va fer una cosa allà que per la gent de Madrid tothom va dir això és collonut perquè ens ha fet parques que va ser tindre la ciutat durant 10 anys amb obres per fer túnels i fer pàrquings perquè és de la família Franco els pàrquings privats de Madrid, la majoria i s'han fet uns pàrquings i uns túnels a sota que es diu la, la M30 i allò, allò és acollonant, tu entres per una, porta, per una punta de Madrid i surts per l'altre per sota terra i no has vist res Has vist túnels i senyals que et diuen... On... Però... Ni de Cibeles, ni el Santiago Bernadéu... Ni t'has no se... comit ni, un cozinho, ni, ni, ni nada. I has passat per un, un, per un, un túnel. Per per sota, és tot, tot un túnel que en algun moment veus una mica de llum, però pum, et fots amb un túnel. De, és... És, és allò, d allò allò d'allà és increïble com increïble. els túnels de Hamas de Gaza diguéssim, no? que pots fer vida subterrània mm, bueno, allà en els túnels de Hamas no sé, allà hi ha hagut inundacions <ríe> que perquè pel que sigui ho va fer el PP i no va acabar de quedar bé del tot i, acaba... i les inundacions no. són lo seu bueno. sí. Això també no ho últimament ho toquen sí, sí. El madrio madrileño de Villaverde ha sido testigo de un insólito suceso, suceso, ¿eh? suceso. <ríe> que ha dejado a los vecinos perplejos Una cabra apareció atrapada en la ventana de un quinto piso de un edificio sin que nadie pueda explicar cómo llegó hasta allí. Claro, ningún és que em fa gràcia que ni els del mateix quinto piso puguin dir no, no, no. És que, bueno, perquè no, em sembla que estava com abandonat, em sembla està topiat, ah. està com oh, ah, vale. Vale, em sembla, vale, vale, em sembla, vale. em sembla. Ja, no feu espòilers no no, no. en algun moment de la notícia diu el dia de la setmana en què se l'avançava, sí, sí. diu que va ser un diumenge sí. no, no. Ah, vale, vale. no. Uh... ja tenies una teoria sí, uns, uns xavals de 15 anys borratxos perquè em podria haver passat a mi això de la cabra, <ríe> de la, de la cabra. Ai. Estem tots molt cardats entre estossex i mocarrada No, parleu per vosaltres, lo meu és de càncer eh? lo, lo teu és ja de, de, de, de seguro de defunció Vosaltres sou els constipats, Santa, lo meu és càncer Santa Lucía Exacte, m'han trucat els de Santa Lucía <ríe> no? no, que et sentim estossegatant eh? Sí, sí, és que et sentim pel micro i ja És que aquest nano necessita nostre, aquest Estan a nostre. tot arreu, eh, aquesta gent Ja estan a analògic i tot Ja està ja a la caixa si és de pi o de roure francès eh? Ai, ah, a mi recorda com a per un barranc total pel que us he donat. Alors, de, de més que disgustos. Ari. Vale. La història comença quan un vecino observó a la cabra immòbil en el Alfezer. Alfezer, com ja us ho dicia. No, Ja us ho dicia. Yes, sí, sí. És que, que no, que no us, he... us vam conquerir prou eh? Encara no, no us dit, a, Aquí dalt, a Barcelona, sí, però... El Feizer, no Feizer Nissu, clar. però vols dir que no et sortiria més a compte a traduir directament que no, no. no haver de llegir no, això? Jo que els, no. meus ullom ullom els meus oients els agrada sentir-me molt que... Ara, ara m'agrades <laughs> <laughs> Alguns paguen per això sí, Els clar. meus oients sí, sí, sí. Els seus fans del una... Nissu El club de fans del Nissu doncs els, ira, els hi agrada, agrada sentir-me en castellà traurem una tarifa de, que hi vulgui que el Niciu parli en castellà tot el programa, que pagui no? Allò... sí. i castellà... Uf, millor, la millor combinació ah, és a la un, que és més. un regal per cert, que el senyor aquest cap al matí no? de donar la volteta amb el gos i es troba una cabra per a la, fi, la primera un cinquè, imatge del matí Vols dir que ho mires un cinquè a veure si hi ha una cabra a la finestra Home, jo si tinc 60 anys i una estona lliure Hòstia, ja, clar, jo, és a si la mitjana no, ciutat de anar, de ciutat. De anar de mirant no, tots sí. els pisos de cada bloc Jo no ho, sé, ho faig que això, feines, I, i sobretot tot... quan vaig a les ciutats I, i no mires al quart, el sisè i el setè també Només els cinquens Tinc un aroma especial Tinc un gust Mira a tu t'agrada mirar-m'on aviam si cau alguna cosa, no? Eh, sí, bueno, no ho feu això, sí. perquè tu quan vas... Si no. A mi és el que em passa, poder... Jo molt... pels costats que no m'atropellin, perquè quan vas per la ciutat és com terreny desconegut, i clar, dius aquí et poden sortir per totes bandes patinets, bicicletes cotxes... No, però gent... no jo. per la ciutat en general, quan vas a, quan vas a fora No, i però això. és diferent, si vas a la ciutat jo miro terra perquè em fa vergonya saps? Jo no, jo, jo... Em fa vergonya haver <laughs> anat a la ciutat <laughs> jo A mi em surt de, de, de vegades de saludar saps? I allò quan entres a un lloc saludar i tothom es queda mirant allò d'entres de... en un establiment i la gent no es saluda allà, la gent allà és com si els haguessin quedat un puto de fregona pel puto cul, saps? Vull dir, la gent ha perdut l'educació, ha perdut tot i el meu poble el meu poble per exemple, que ara hi viu molta gent que ha vingut de ciutat o sigui, els hi veus la cara de sorpresa quan els creus pel carrer i els saludes allò com, ai, després quan ja fa un temps que estan aquí ja s'hi han acostumat però de bones a primeres, els assoptava saps? que els saludessis i dius home, no vius aquí, no ets un veí del poble doncs pues, clar, jo et dic el bon dia o bona tarda, o s'ha de ser educat en, aquest, en aquesta educa, vida s'ha de ser trempada no? aviam, és que ja ho estem perdent tot és eh? s'està perdent tot, això està ja a tomar pel cul no segons qui no se de saludar Aviam, no t'estic dient segons qui estic Has vingut dient de gent. fora, guanya't el saludo Bueno, aviam d'entrada no, no, Tampoc és es, broma, es pot ser broma, així és broma, és broma. Jo me'n recordo el, el veí de baix Que un dia va venir a tocar el timbre de, de He collit bolets que m'ajudes a mirar A quins són bons, no n'hi era cap de bo saps, havia, havia collit el que havia vist no hi havia res que es pogués aprofitar Veus? saps doncs, el pobre home però eh, fer-te una truita de tot home <laughs> Hostia, tot ets malvat ets molt home, dolent. clar, porta'm un tàper quan acabis, quan em diguis aviam si és bona em portes un tàper aviam, tot s'ha de dir que per culpa seva ara els pisos són més cars i els lloguers són més cars clar, d'alguna manera hem de fer perquè Perquè aquí ja passa això, vull dir, aquí ja ens ha passat llavors s'ha de jugar d'alguna manera amb de bolets, Berinos, amb truites de bolets bueno, una mica, una mica, una mica. que vingui l'arguinyà però jo almenys jo conec els que hi viuen perquè després també hi ha molta gent que només ve el cap de setmana aquests no, que no sé qui són bueno, però... ni ho sabràs mai no, només veus que el, el cap de setmana hi ha el doble de gent al poble saps? Bueno. Però, però bueno. I, i, i no dona vida això, com ui, quina vida. No vida, això. ui quina vida ui bueno, quina pues ja vida Els bomberos acudieron <laughs> ràpidamente al lugar i tras analitzar la situación se percataron de que la vivienda estava deshabitada des de hace tiempo. Los efectivos intentaron acercarse estàvem a l'animal. Deshabitada, no, perquè la cabra estava allà. No, però estàvem... estàvem... no estaven a la feizer, eh? No estaven padronats al mm. sisè, al cinque. Sí, exacte. Estaven <laughs> al feizer. Estaven al cap... el, que, el, el misteri és com va baixar la persiana, saps? Vull dir, perquè, clar, eh, si ella vivia, havia ocupat el pis... Saps? Vull dir... Però poder no va arribar des del 5è Havia... eh? Jo començo a tenir els meus dubtes Clar, no sé les... que... És que voten molt les cabres Foten uns salts vull dir eh, pisos, eh, en riuten de, de, dels escaladors no sé. que fan No, 5 pisos no, però vull dir que <ríe> Que vull, que vull dir que poder no havia partit des del cinquè i va ser una festa al sisè però enriu vull... tant -en dels escaladors aquells que van sense assegurar que fan, dius, ah, ha fet una paret de mil metros com se'n diu Uri, ara no em surt el nom els gilipolles allò, no, els que, els que van sense... solo integral solo. Que van... Sí, sí, gilipolles, sol, sí. sí, sí, sí. gilipolles integral Exacte. bueno, doncs pues les, les cabres van per aquestes parets com si re, eh? com si re i amb les cries a darrere allà anava botant i tan tranquil·les, vull dir que jo no ho veig tan descabellat que hagi anat pujant alfacer amb alfacer alfacer condi... eh? aire acondicionat alfacer aire condicionat i a sobre s'ha pujat dues pastanagues que he vist dues pastanagues allà però darrere. això jo crec que és cosa del, dels veïns divertits del segon que, que, que li han dir... tirat des del segon sí. al cinquè He no? vist una cabra baix a comprar verdures Manolo que passarem al matí tirant-li coses a la cabra <ríe> està clar, hòstia bueno, tots tenim un veí Niso. Tu imaginet que ens llevem tu estem compartint pis i ens llevem un dimecres i veiem una cabra amb un cinquè. Tu i jo ni s'ho que avui no vas a currar. Av avui no curre ningú. Avui, avui juguem amb cabres. Avui és que... No, no, i ni m'invento l'excusa, eh? No, és que estic malalt. No, no, és que hi ha una cabra al cinquè pis. I el meu jefe segurament em diria, fes vídeos. Passa't la foto. Hola. Los efectivos intentaron acercarse a l'animal de la terrassa del piso contigu. Però la cabra, nerviosa, no, el, Perquè... el, no ser col·laborava. No m'estranya. Al ser una cabra, si li dius per favor, no, no. Ja. no... Para garantizar su seguridad, los bomberos improvisaron un puente con tablas desde la barandilla Hòstia, hasta la això ventana. Això molt segur no és, eh? Sembla... Això no hi ha gent segur. Uh, uh. No sé, els bombers saben el que fan, eh? <laughs> Són gent... Que donin gràcies que no se'ls hi van fotre els pantalons, la cabra. <laughs> Con paciència i algo de comida... De Madrid no sé si ho saben, el que es fan a Madrid. Sí, pues, sí. No, no, com sí. aquí. Ja són sí. les pastanagues. Com sí. aquí, Peus, Això no fa és racisme. I classisme. I, I també una mica. No, classisme no. Sí, sí, també. No, no, no. Con paciencia y algo de comida lograron que a un lugar seguro, mientras los vecinos observaban asombrados desde la calle. Ah, era les què? Les pastanagues eren les que Que van portar els bombers de Madrid. Clar, no, clar, clar, gur sí, Encara tant, eh? sí, sí. Mira, passa el que Feizer també tall de l'aire alca <ríe> condicionat que l'aire condicionat rellisca perquè també les cabres és veritat que ha de ser cosa escarpada perquè clar allà amb una superfície llisa i el que sé com les seves Passunyes allà A Madrid, a Barcelona A Sevilla, no sé què Això és una notícia Aquí és una barbacó vull dir, perquè això, això passa a Capolat Per exemple, I, i, i demà, per exemple Ui, Una cabra, cap, i et cabra la brasa, Una o... cabra amb un cinquè Que no és de ningú és que A Capolat no cabra... hi ha un cinquè pis Això seria la notícia veure un, un cinquè o... pis a Capolat bueno, oh. Et trobes una cabra que no és de ningú I aquella cabra al cap de cinc minuts És un rostit com Déu mana no, home no, la gent es cuida encara ja et, saps que és del veí pa, pels atacs o a Berga no, no, no, no. mateix no fa tants anys el Quim no? es passejava un en dia un amb un gall un dia un porc jo, tenia, jo, vivia, jo vivia al segon pis d'on vivia el Quim vivia el bloc de davant ell i, i tenia, tenia un gratge en aquell edifici i allà hi tenia el porc, el gall allà ho tenia tot cada dia triava el, el, els trotamúsicos i sortia a passejar és com qui tria jaqueta no? avui sortiré <ríe> amb, Allò, amb el porc, no, no, porc espina sí. no, no, ara triu no, no, no. el outfit no. ell, ell no triava amb el que sortia ell triava que anava a buscar perquè ell sortia d'allà mamat com una cuva de colònia perquè ja va ser un moment que vavia colònia i sortia d'allà al graig i deixava obert perquè jo me'n recordo que els meus amics que eren marroquins que vivien a, a, a, compartien l'edifici amb ell jo vivia al bloc de davant i, i compartint l'edifici i, i el graig del Quim amb la planta baixa d'un col·lega meu del Taja era casa seu i els entrava el porc a casa vull dir, tenien unes lia... clar tu imagina't a, a casa de l'imam de Quiberga a més a més que, que era el fill de l'imam que entra un porc corrent per casa és sagrat, no? Ah, no? no, no bueno, sí, problema. bueno, sí, no se'l mengen l'imam sí que és sagrat el porc crec que no no, no, era un es espai més haram no eh, sí? tenia un col·lega, que, el que vivia a sobre que li baixava la, la besura perquè el, el cabron la cremava si no la cremava allà al pati i clar, tots els veïns deien, home, però no la cremis aquí eh, bueno, eh, bueno eh, herois herois dels nostres temps, ja no n'hi ha a pesar del rescate exitoso, el enigma sigue sin resolverse. Nadie ha reclamado a la cabra. No hay indicios de cómo pudo llegar hasta la ventana de un piso tan alto. La vecina de la terraza contigua aseguró a los medios que el animal no era suyo y que nunca antes había visto algo similar. Incluso en tono de humor llegó a decir que venía del cielo. Hostias. Bueno, li van arrancar o, o no había tingut mai de, de la racada al crutal perquè porten una arracada per, per saber d'on doncs, han vingut. No, o sigui, gent... La teoria de l'Ivan dels gitanos amb la, molt d'allò... Eh, agafa pressa, no agafa pressa. No, no, no, que no els això, marquen, això eh? de... Callo, callo, callo. El meu ha sigut racista. El que, que has estat a punt de fer ha sigut... Bueno. En manos de la policia al municipal. Tirem, tirem, tirem. Tirem, tirem, tirem. tirem, tirem. Tira, tira, tira. La policia municipal se deixa el cargo de la del rumiante tras el rescate y lo trasladó al centro de recuperación de animales silvestres, CRASH Hòstia Los agentes... Em sembla fatal que un centre de recuperació d'animals estigui crash. Crash, CRASH Allò em pensava que havia caigut alguna <ríe> cosa Aquí no se trenquen els bitxos un muy, muy tupey los agentes siguen investigando el caso intentaron averiguar si la cabra pertenece a alguien del edificio o si pudo accesar desde un tejado cercano des d'un tejado, però em sembla encara me... <ríe> vull dir, que la, la cabra ninja com els gats, com els gats viuen a les teulades de Madrid és la cabra ninja t'imagines una superheroïna cabra allà a la nit no. corrent per, de factible... per les taulades de Madrid em sembla més factible qualsevol teoria que hem elaborat ara eh? Mientras tanto, el vecindario de Villaverde sigue, sigue debatiendo teorías sobre el misterioso suceso La cabra senyal, que està allà al cel la cabra senyal no. Necessitem la supercabra S'ensenyarà a les escoles això A Villaverde, Villaverde s'ensenyarà a les escoles La imatge de la cabra atrapada en la ventana se ha viralitzado en redes sociales donde los barrios han compartido memes y teorías sobre su origen lo que queda claro es que esta historia ha dado mucho de que hablar en el barrio Clar. Bueno, és que no volien llibertat a Madrid Mira, la llibertat és això, unes canyes a les 5 de la tarda i una cabra amb un cinque Ja la tens, ja la tens Libertat ja Són so, so, el nou punc eh? A Madrid són el nou punc sí. I boc i alianza també una pena però. Benvingudes i benvinguts al reportatge. Avui parlarem de portes. En casa meva últimament, bueno, de sempre hem tingut varis problemes i un dels problemes que tenim és amb les portes. Ja podríem recuperar la joia aquella de, del dia que el meu fill van tocar el timbre i em va dir, és es que porten un paquet i m'apareixen dos predicadors. I que no està el paquet? Amb un puto diumenge. Bueno, en fi uh, l'altre dia per exemple uh, jo tinc dos adolescents, ja ho sabeu um, i van sortir de festa i de cop i volta jo, jo m'estava esperant desperta per comprovar que arribin bé i uh, estava sentint un soroll de claus que estaven intentant entrar però que no aconseguien obrir la porta la meva Clàssic, filla, la, i tu vas dir la, no sóc jo per tant la, la meva filla que estava intentant obrir la porta no ho estava aconseguint i vaig anar jo i dic tranquil·la ja, jo, ja ve la mà amb el rescate que, el, la... que jo crec que és el pitjor que pots fer eh? obrir-li la porta a per mi m'ha passat ja és perquè, millor de deixar que se es barall una perquè estona perquè jo també he tingut pares enrotllats i bueno això de que se t'enriguin de tot el menjador bueno, vaig, vaig obrir jo la porta dic ja ho faig jo o poso les claus tal bueno, es va quedar sobada allà al sofà ja. i total que jo me'n vaig anar a dormir i quan va arribar el meu pa ai el meu pare quan va arribar el meu fill uh, hòstia quin error més <ríe> això ho haurem d'editar eh, <ríe> quan va arribar Però el meu fill què li creia. va passar? que jo m'havia descuidat les claus posades per dins i ell no podia entrar és com quan li deies mama a la professora eh? Perdó, que no puc I, i clar va estar trucant i jo no vaig sentir el mòbil i va estar picant a la porta i sort que la nena s'havia quedat... Uh, és que això si ho senten serveis socials una mica més i deixo el meu fill Sort que la, la meva filla s'havia quedat borratxa al Sets? sofà Sí, no, no ja que el, això, eh? que es va, que, Sort que, que va poder obrir el seu germà perquè jo... Per què? No. Per què el va poder obrir? Perquè s'havia quedat adormida del sofà Adormida? Adormida, sí, al sí, sí, sofà Sí, sí, adormida I, estava i, Sí, sí, sí, sí. <laughs> Bueno, total, que el, el següent episodi de Portes va ser va ser quan eh, eren quarts de set del matí i em ve la meva filla la mateixa que es va quedar a dormir al sofà mama, mama, mama, mama, mama, mama acompanya-me a baix, acompanya-me a baix i dic què passa, saps? Allò, sí, sí, sí Diu que hi ha la porta del carrer oberta i diu, com que hi ha la porta del carrer oberta Sas que sí que sí que sí i clar baixem per les escales clar ella m'gadarera meu baixant allà a poc a poc i bé clar amb, amb un pal, no? tota, la, tota la casa fosca perquè clarem put us quart de set del de matí i clar amb, amb la llum de, que hi ha típica de l'escala del bloc de pisos de la llum d'emergències hi havia com la porta del, de, de casa nostra estava oberta i hi havia com allò com una llum Sas allò com aquelles sèries de, de terror de, de por Sas o sí sigui, que el ell va tornar d'entrenar quan nosaltres dormíem i no va tancar bé la porta i pel corrent d'aire o pel que fos es va quedar vam dormir tota la puta nit amb la porta oberta de casa quan a més a més la porta del, de, del principal del carrer estava espallada. o sigui que qualsevol podia haver entrat allà en qualsevol moment i clar que normal que la nena tingués por també, saps? Vull dir, ens clar, passen... jo, jo pensava, dir el nen va arribar a quarta de set del matí borratxo com un animal, no, es va quedar adormit al lavabo vomitant com qualsevol chaval de la seva edat no, no, no. I, i, i la veu patir Clar, també tenim problemes amb ara ja no, perquè bueno, també, però menys perquè ja intento baixar més les persianes però les gates meves tenen o sigui necessiten sempre les gates, ja ho sabeu, els que heu tingut gats quan estan a un cantó de la porta volen estar a l'altre vull dir, és com tenen com un problema d'esquizofrènia amb les portes, saps? De, ara estic aquí vull que m'obris i vull estar allà i, una, i quan estic allà vull que em tornis a obrir per tornar a estar allà. Total, que han desenvolupat una tècnica amb les urpes per obrir la porta corredera del terrat. Oh, que bona! Sí, i això ha comportat diverses sorpreses a casa meva per exemple, no fa gaire em vaig trobar amb, amb un colom al menjador d'esplomatxagat bueno, diguem-ho així saps? Allò me'l van portar com a ofrena Uh, i, i què va passar també que a, a part de portar coses mortes també porten coses vives i això també li va tornar a tocar a la meva filla que també va tornar a despertar uh, aquell dia, eren les 6 del matí que, que hi havia un rampenat a la seva habitació, com que un rampenat a la teva sí, habitació, clar. i diu que sí, que sí que sí. i clar, i, i a més a més no era un rampenat allò volant normal era, era... Per tot arreu, clar. No, era un rampenat mal ferit que s'havia arraulit allà entremig del moble i diu, és que clar, està traient un, un braç allò com un braç ah, un... estava bueno, mal ferit era, perquè era, ja, ja l'havia enganxat allò, a la... allò com rotllo jorobada de Notre Dame allò només una ala arrossegant pobra bèstia que també li havien portat el ah, rampenar -te. això a casa meu quan passa, saps què faig? Tenc... o sigui, quan... perquè a casa meu això passa tot sovint jo tenc les finestres i me'n vaig a treure el gos i deixo els dos gats amb el bitxo allà dins i quan, que arribo, que ho faci, quan arribo no hi ha bitxo i al cap d'una estona doncs, me'l trobo passar corrent amb el bitxo a la boca i penso ja escombro i ja està que el millor, sí. però no guanyarà ell perquè sí, sí, sí. El, el, meu és un, el meu és un assassí bueno, M -M aquella també. bèstia allà no entra bèstia que no, que ell digui que no entra més petit que ell no, no, tot el no més tot. petit que entri que ell no, és que a més a més s'ho menja i el veus i dius ole, ole jo quan el veig dic ole ole perquè, hòstia, mata que dóna gust sí, sí. mata que dóna gust les mives, també. s'enfilava les vigues, es penjava de les vigues amb les potes de, de davant <ríe> i ficava, perquè per un, hi havia un lloc abans de que ens fiquessin l'espuma i tal que entraven les rates per allà aquell lloc, vam haver de ficar-ho tot amb tàpers i tal, i ficant hiperí i no sé què, i el cabron una tarda penjat allà, ficant la malla allà dintre, ficant la pot allà dins va fer neteja, les va treure totes <ríe> Es que uns caixes pages són necessaris. Vaig arribar i sí rates allà estirades i el cabrò encara estava allà penjat i digo, "Uta." <laughs> Hostia, sí, sí, són, bueno. Fan feina, fa feina. Sí, sí, I total, eh, també m'han anat perit algun altre l'altre dia també vaig començar, clar, no feia gaire de lo de la porta oberta i, i, em, i em vaig començar a sentir molts cops, però molts cops, o sigui, que jo em desperti amb la cansada que vaig que a mitjanit, era que eren forts total que també doncs, eh, amb algun il·luminati se li va eh, ocórrer la porta del passadís tancar-la i clar, les gates necessiten poder-se moure pel passadís una porta tancada eh, bueno, van començar a cardar-se hòsties contra la porta sí. fins, que, fins que algú es va despertar i va obrir la porta perquè elles poguessin circular cap a la dreta cap a l'esquerra i que cap a on els hi plagués. perquè són, són, vull dir si no algú no els hi agrada et desperten eh, els i és igual, vull dir, a mi m'han cada sostú allà sobre de cop se t'enfilen allò s'estan se, perseguint la una a l'altra i et, i, et, i et salten per sobre que bueno, qualsevol història. I bueno, l'última que m'ha posat va es, passat amb les portes va ser no l última, no la penúltima. Va ser ahir que avui buscava les claus per tancar la porta i no les trobava i llavors m'he donat com les havia deixat posades per fora perquè hi venia molt carregada i em vaig vai deixar per posar pues, molt carregada, molt carregada de pall de tabaco. Bé, de moltes bosses perquè, Ivan. Perquè, ah, de moltes bosses. Ah, vale, molt, portava... molt carregat segons quines parts d'Espanya sí, portava... Sí, portava però és que això no és Espanya es que si és muy... països catalans venia i països, muy... catalans, venia països, catalans, venia bueno, països catalans tenim un altre idioma uh, no entrarem on posarem els palets als mapes eh? <ríe> Perquè bueno. no us combega, este sí que ens convé. Sí. Bueno, si voleu que el programa duri 3 hores i mitja i sigui jo no, parlant no 3 hores. No, i igual, no igual, no, no, no. Els, no, no, no. els tempos no. no donen per No monòlegs el tema dels països catalans avui. Bueno, total. Demà, demà, demà. Sí, pel pròxim. Deixem-ho pel pròxim. I, lo, i això, i quan us he dit que oferia un bon track quan he arribat tard que tots m'estàveis esperant aquí que m'heu invocat, ha dit la Nona, no, no sé què. Eh, jo, jo venia de temps, eh? El que passa és que he estat... O sigui, jo havia d'anar a comprar tabaco. I he anat al primer estanc, la porta estava mig baixada, bueno, la persona era mig baixada... Perquè estan pintant. Estan pintant. Jo també vale? he anat. Jo vale. també he anat. Vale. Després me n'he Però anat, què m'ha passat? Que he arribat alhora, eh? Després, però, no, però és que després jo me anat al Lluís Millet. I llavors també... Aquell estava tancat. Llavors m'he anat cap allà de Santa Eulàlia, que també estava tancat. I llavors, que no sé si estava tancat o ja no existeix, perquè també em passa això amb els comerços de Berga. Allà n'hi havia hagut un. Està sí, tancat o està obert? Encara d'anys que està tancat. Vale, pues és que clar, dic, jo em sona que allà n'hi havia un. He anat saps, a treure el cap. que està tancat també? L'agulla, el cau, el catacumbes, el Memphis. El no segueixis, que no estic entristint. El celler. El celler, la ginesta. Bueno, la granja també està tancada, Sílvia. Sílvia. Vale. total, saps que s'ha prohibit també l'esclavitud que jo el que no volia era haver d'anar al carrer Major perquè em cardava pal i ha agut de Nadal al Carrer Major al final. Aquest és el problema d'aquest país, que no puguin al Carrer Major. No, no i volia anar. Home. No volia anar. i volia Són tots reparadors de mentida. I... Però... Jo he anat, sí. de cartó en pedra. i són expositors. Jo, no, no, però ja els de ver que independent, que sols hi pot tirar un nou quan passi. No. ho he fet, ho he fet, Ivan, ho, he fet. A, a, de, potser, sí? ho he fet després de, de fer tota la volta, és que per xò arriba tard, què os penseu? Jo Ara venia super puntualíssim. I menena, he aparcat he anat cap allà i quan m'estava acostant veig la persiana baixada amb I dic, mòmies? No". <ríe> I Agà... dic, no, no, no, no, no però després he pensat, espera't perquè aquest senyor, si he anat amb l'assassim amb sèrie amb el mòmies amb el, el, el, el de davant del negre no? ha de tenir el, el sòtan ha d'estar ple d'éssers dissecats el nen, el que... nen li diuen. Bueno, total, que, que al final, quan, quan m'he propat, dic tu, tu intenta-ho perquè l'igual està baixada la persiana però aquest home ja és així sombrívol, saps? Dic, vés cap allà. I, i quan he estat a he vist com una petita bombeta i dic, aquí hi ha llum, tu. Allò m'ajupo, entro i estava allà l'home. I he pogut comprar el meu i llavors he vingut cap aquí per això arribat tard i aquesta és la meva història. De... Jo no vaig tard perquè sí, Vull m'han passat una sèrie de successos, com, no, no. No, no. No, no, no, no. com diu el Niso. M'han passat uns successos. Cada dia tens successos més raros. <laughs> <laughs> Però sempre un o altre. Menys sí. bueno, arribar a l'hora del que exacte, vull. Exacte, exacte. Que, <laughs> que si les peces venen i jo cobro a hores. Jo dit, arribaré tard, i a les 5 i 3, aquí. Home... Això és tard. Això és tard. A partir d'aquí ja és falta de respecte no, no, i a més que la, ella dia, és que ha sigut boníssim perquè la cabrona ja estaré de... pelat, ja estaré sí. ja estaré pelat, ha dit ens diu pel grup, perquè això ho ha de saber l'audiència, Sílvia ens diu pel grup no, no, I a les 5 ja correré per la com dient, si estarà tot engegat i tot a punt, tot a punt perquè, bueno, gravar, grava". la última. Ai, apareix per aquí a dos quarts la cabrona, i dient no, no, us ho explicaré a la ràdio, que riureu molt i és que estava comprant tabaco les coses que està comprant tabaco és, que és com un pare ausent. Pa, pa, pa, ra, pa. Titular. Vivint als Estats Units, ningú em va obligar a parlar anglès i a Andorra m'obliguen a parlar català. Willy Rex que és que no és el nom d'una persona és el nom d'una no mascota no és el gos aquell policia Willy Rex sembla <ríe> el nom del, del dinosaure de Toy Story no? sí. Sí. Uh, explicita que hi ha youtubers que no entenen perquè els obliguen a tenir un certificat o a passar un examen per renovar la residència al Principat o sigui que et fan fer un examen de català per viure en un lloc on l'idioma oficial és el català, el català. i a més a annat? més ets una persona benestant ets aşa, una persona benestant que sigui jo el que hagui de dir aquestes coses em sembla <nies> perquè acabo de dir el que de <ishes> dir aquesta mira, em sembla <suspiro> <ríe> lamentable que, que un fill de puta que a més a més se n'anen a allà com si parlen sí, sí. Sí. que etsua que se n'han anat allà exacte, com qui se'n va a les illes caimant i t'estan dient que l'únic que has de fer per estalviar-te impo... que llavors quan els hi fa mal alguna cosa venen cap aquí eh? però... i per escolaritzar els fills, etc. Aquest no sé si hi deuen als Estats Units aquest, quan es troba malament Exacte, a disfrutar és com... de la sanitat vaig anar Estats Units i no em van dir res sí, però també et van dir que si no et sortia bé allò del Youtube t'hauries de molir a la sala d'espera d'un hospital això no Això no ho sabies eh? però, però amb... Amb... Bueno, que hi de dir jo que em sembla molt boig doncs quan... resulta que els d'Andorra a, a diferència que d'aquí han decidit que, que uns mínims de català o no, dir... francès, suposo no? no, català, perquè és sí. l'idiom oficial com a tal no, no, és, sí, el català, el... no, no és només català, el català... Sí, eh? puta. jo pensava que era català i francès no, també. No, no, no, no com que s'ho comparteix un obisbe de la seu que... jo, jo sí, sí, és sí, però és el sí. català però és com que Vull dir que a, a, a classe a Andorra potser també fan francès o espanyol o, o alemany o francès o però portugués. a classe la classe es fa en català sí, Però tu vas a Andorra més, i, i, que, més, i, més i és molt, pro, molt probable que bueno, és que a mi m'ha passat que, que només et parlin en castellà que, i, llor, i llavors encara diuen que els catalans som aquí i som allà i dius és que estàs vivint a l'únic país del món o no el català és l'idioma oficial de veritat ja, no ho I, ho i, podem... i, i estàs aquí exigint que et parli en castellà vamos Sí, però com diria un bon català la pela és la pela i Andorra és Andorra i si els que compren compren en castellà o en anglès o en alemany o en suís es parlarà l'idioma dels diners en aquest país però però que des de les institucions es feia un puto mínim per dir doncs ja que has vingut aquí a tancar-te en un quarto i, i, no, i, i no posar ni un duro en les coses on participem tots perquè tu també com a mínim com a mínim doncs a aquest senyor li sembla malament això amb aquest senyor milionari no, no li agrada que li feguin un curs a l'escola d'adults. I, I veient la gent que ha sigut andorrana, com l'Aranxa Sánchez Vicario, per exemple, no ha de ser molt difícil l'examen. O com, a, com el Ruben de Crims. O com sí, el Ruben sí. de, sí. sí, de, de Tor. No, I a més a més diu que Estats Units no m'han exigit. Bueno, amb les polítiques del Trump, perdona que discrepi. Saps? O units... estàs, tenint, estàs tenint algun tipus d'avisat especial que podria ser com a influencer o, o vull dir el tema de la sí. residència als Estats Units està super superxunga però tot i així Exacte. com a influencer pel senyor Donald Trump perquè aquest senyor es diu Willy Rex però en el DNI li deu posar Alfonso Pérez sí. que o José, Alfon... José Luis que segurament. et diguis Alfonso Pérez a Texas ara mateix no conto que bueno, aquesta gent no surt de casa per tant no conto que. doncs el podcast d'influencers uh, residents a Andorra, Spicy Fortuna Mira, jo m'he perdut ja. Hòstia, ja Es diu així el podcast que El nostre el nom, es notícies tot. mal escrit Però Spacey Fortuna Va tractar sobre les, les polítiques lingüístiques d'Andorra I el youtuber Willy Rex eh, Es preguntava Per què a l'hora de renovar la residència del Principat S'haurà de tenir un certificat de català O passar un examen Hòstia, perquè tenir la residència A, a Finlàndia i parlar finlandès Que estrany, quina cosa no, Bueno, no ho sé estàs... És que, I, que, Uau i... Que és, com, és, és un país que, que té totes les avantatges Que jo vull com a, a rata escarosa i, I xupopter Del sistema que Clar. soc I l'única merda que em demanen Tio És que, que entri en un lloc i pugui dir bon dia Ei. En comptes de bon jug, o buenos dias L'únic que em demana aquesta gent és que, que segurament no diu res Perquè, que, perquè aquesta és que gent que és del de, de, de, de Tragona, eh? català i Andorra Mira els putos youtubers tio, És terrible Doncs el resident ho explicava dient que jo he estat als Estats Units i ningú m'ha obligat a parlar anglès clar, Estats Units un país que existeix fa 500 anys ningú m'ha obligat a parlar un idioma, què hem, hem portat nosaltres allà, bueno clar és que el que em molaria és que tu te a Indiana i t'obliguessin a parlar Nahual ara què? ara què? ara què cabron? clar tio, vull dir, anem els idiomes dels puestos no? Aquest és l'Ivan de veritat, eh? no és el personatge que no, ah, faig que normalment escolteu. És que estan fent sortir la, la, la persona que porto dins, aquesta gent. Ui. Els youtubers, eh? Gent que... Perquè més més, Ara m'estàs llav... estubant. Llavors és això, eh? Que... Hòstia, m'he partit un peu esquiant a Andorra. Baixarem, baixarem a Barcelona a que m'arreglin el peu <ríe> clar, perquè ah, sí. clar, és que això aquí és caríssim bueno, com la cadera del, del Juan Carlos allò de Dependagon és terrible, però com que tens la IAI a Andorra i t'has pogut comprar aquí set pisos doncs també pots vindre aquí a disfrutar de, no? de, del que paguem entre tots és un escàndol jo faré la cuny del youtuber de Gironella que ha apunyalat a personal al bar Exacte. Exacte. aquí són posats molts youtubers és veritat, anem a, lo, anem a interessant anem a interessant ja, això vull que expliqueu. No expliqueu per què no endavant, endavant youtuber eh, que viu a Gironella que guanyava molta pasta bueno, l'alia als bars eh, de tal manera que se l'emporta a l'hospital, torna apunyala eh, un pàgero per allà bueno, li talla la cella, li talla el gercelli i la va constantment i, i, bueno. I, és un, I és un mes del poble és un, Bueno, està fitxat però. <laughs> està, està, és un mes, Ara ja no pot anar tots els bars. Sabem de què és youtuber Vull dir de què parla Només sabem que és un youtuber però, Reconegut sí, sí, És un reconegut. youtuber que, que, és, que, clar, és que a mi m'agradaria saber pa, passa, és, passa per un bar, bitxo. es discuteix amb la gent I els diu ara baixo, i baixo amb un ganivet i intenta punyar a uni. un uni. I un altre cop ja la valia amb l'escopeta de balins. i bueno, vull dir, no, no és... És que jo crec, o sigui, aquesta gent que estan tot el dia amb l'ordinador acabaran malament, eh? O sigui, clar, això és, això és una font de, de, de, de putus tarats terats, terats, terats, directament, que no, no saben relacionar-se. Tu dius, diu buenos dies o bonjour, és que segurament entra allà... Mm, que, que, que, ni, ni, ni articula paraula, és que el problema ja no és que li facin parlar català, de, segurament el problema deu ser que el facin parlar, saps? Que? Perquè, o, o sigui, o parla amb una càmera sol, però quan li posen una altra persona davant, que està viva i respira, segurament no deu saber ni què fer. Això, això és preocupant, eh, també, jo... Vull dir, aquesta generació que hi ja que vam només amb les màquines i les tecnologies és buf. No, ja està bé. I, i, i jo, jo ho defenso bastant, eh? perquè sóc un, un gran jugador, sóc un gran gamer. Uh, Seguiu-me en el lloc on, on no penjo els meus vídeos, perquè m'agrada jugar fumat, jugant a la Play. Llavors, no, no, no ho penjo un enlloc. Però, però vull dir que, que a, mi, a mi em sembla, vull dir, els, els videojocs em semblen com el, setè, el vuitè art, vull dir, perquè ho porten tot porten cine, porten, porten de tot porten tot el que tot el que és art està dintre els videojocs ara, que la teva vida siguin els videojocs bueno, tothom fa un ofici del que vol avui en dia, però bueno, en podríem parlar, i és gent que al final ha fet pasta amb gent que, que viu aquí i els veu perquè estan aquí i se'n van Andorra si se n'han anat allà per pagar menys, com a mínim és que l'únic que t'estan dient no, no t'estan dient que et treguis el C2, eh? és un mínim, és un examen de català de, de, de, de per, per arribar a l'ESO de, de que deu ser sí, sí. marca la casella d'A o B exacte on has de posar els diners a banca que andorrana o abans que no sé a què quin tant per cent suposo amb... que deu anar una mica enfocat per ells una mica de números no? Dos. No deu, que no deu sí. ser un examen de, perquè no els interessa amb els mateixos andorrans i passarem de, després perquè el millor de la notícia en el diari digital d'Andorra deixen fer comentaris i és lo millor de la notícia. Doncs entre altres participants de, en aquesta tertúlia en aquest medi, eh, com l'advocat Marc Urgell, tot, tot i no compartir la política d'obligar a uns mínims de coneixements de català, ha manifestat que entén la voluntat de preservar l'idioma oficial davant del castellà. Un senyor, un senyor que, sí. un senyor que, sí. que no ha, que, que que està dient, no m'sembla bé, que ta... però ostia, uns mínims i també que una persona passa a residir en un altre país on s'ha de fer un mínim esport esforç d'adaptació si es vol optar a cutitzar en aquell país esport també, no és només de fer esport eh? sí. i ara clar, no, de botigues aquí... d'esport n'hi ha moltes Clar, és que és ja, un mínim esport, un, un, un, negoci... mínim esport igual, és un mínim esport els Aquí en, en aquest telèfon i en aquesta notícia no, sé, no sé si és pel telèfon o per la notícia on hem entrat o el que sigui però... no, no hi ha els comentaris Però no Hi, ha els comentaris. Ah, hi havia comentaris boníssims perquè ho hem ho estat mirant amb el Niso i havia el, que... el, havia... el primer era com home, em, se... em sembla bé que els hi demanin no? ja que s'han pirat del seu país i estan allà per pasta doncs uns mínims i el, el, comentari, el comentari de sota era fet per un senyor que es deia Andorrà, posava i qui pagarà aquests 500.000 euros que porten tot l'any? Tu, amb el teu estanc de merda? Agradeixen l'expresident de la RFEF Orfef Real Federació Espanyola de Futbol o algú així Exacte El, el, el Luis Rubial és el de veu conèixer sí. tots no voy a dimitir Yo le dije Un piquito Y ella me dijo No <ríe> Y no es Y, y se no lo, lo dijo <ríe> No, perdón, diu Y ella me dijo, venga Venga <ríe> <Sí>. <ríe> Agradeixen l'expresident de l'ARFEF, Luis Rubiales en plena presentació del seu llibre matar a Rubiales em sembla el millor l'ironia de la vida matar a Luis Rubiales agradeixen a Luis Rubiales si que hagin matat el pròxim Sant Jordi vull que em regalin aquest llibre jo per mi que va pagar ell això. va fer una promo i ho va pagar ell la meva primera sorpresa és que aquest tio sàpiga escriure molt probablement li han escrit un llibre com el del rei però bueno, total, que està de gira fent la presentació i seguim amb la notícia. L'agressor, identificat com el seu tiet, el seu oncle... ha ah, pensava que anaves a dir l'agressor, Lluís Rubiales. Sí. <laughs> Bé, bon, serà un Rubiales. O sigui, el seu propi tiet va ser el, el, que, el, seu va, el, propi el tiet... que el va agradar. Eh? Sí, però... Sí, és que, un li un moment, va tirar perquè... dos ous. Sí, és que aquest tio, jo l'he vist parlar i... El tiet. Està, està, està pitjor que ell. A veure, a veure, a veure, a veure. No, jo m'estic enfadant molt perquè aviam, la, o sigui, que ell li foti el morreo a la Gènia Mosso com a president de la Federació no és una agressió. I ella està fent una gira amb un llibre intentant argumentar això, però llavors... Que el seu tiet li tiri dos ous de merda Llavors sí que és una agressió i això és bueno, mm. no, però el llibre es diu matar a Luis, Luis Rubiales eh? però li ha posat ell el títol sí, que, és que metafòric que de... sí, no jo, jo cre... voldria que fos de veritat Jo crec que deu ser com dient que a dins el llibre dona com unes pistes no de dient és que m'han volgut fer fora i no sé sí, què, és metafòric això em van fer tal i, tal. Bueno, I el teu tiet, quan presents el llibre Matar a Luis Rubiales, et veia et tira ous sí. en. Sí. És com tirar les sabates, vaixar. Però el senyor tampoc està. Jo és que les sentit per i tampoc està estat tot fi, eh? bueno, clar, que algun déu. És igual, jo prefereixo com tirin dos ous que no conescar-os en vingui a menjar a la boca, ja tu di cara. Jo, no? jo prefereixo que em menjar la boca. Perdó, perdó. Perdó. <laughs> perdó. Sort que la gent, cerca que l'audiència no ha vist la imatge que he vist jo sí. perquè, perquè, he, fet una perquè... Una he fet una Carmen de Mairena al micro és sí, sí. no que he la Carmen de Mairena una mica Ai. Perdó, perdó, perdó això, això. un home va, va, vaig traduint directament com jo, Parlarem clar que sí, com bon independentista no no. sí. un home va hi rompre la sala i li va tirar dos ous un dels quals va impactar directament A l'esquena de l'exdirigent Tant nostat Aquell fatídic estiu del 2023 Llàstima que això sigui a la ràdio i no... Fatídic estiu? I sí, no fatídic. puguem veure el vídeo eh? És que jo no sé de quin mitjà de comunicació m'heu enviat això Perquè el, el vídeo, el vídeo és bu... No, perquè no em sembla que és de... Ah, vale, ja ho veig, sí. nostres no, no. tenen confiança en el El, el o... periodista digital ah, vols, Boníssims, boníssims <laughs> De referència Adolf, Adolf Hitler Periodista digital clar, clar, clar. Bueno, però Jo he vist el vídeo I el tio fot la primera esquivada clar, clar, ja, La ja primera esquivada són. Sí, bueno, són de Vox Sí, sí, sí subvencionadíssim sí. Són els, ha, els ok diari forts hi ha, hi ha el periodista aquest Negre Sí, l'Endongo Sí, segueixo però, la notícia però, Perdona, perquè, un segon, eh que eh, quan li tira els ous perquè hi ha un vídeo d'això això està gravat sí sí sí sí. i la primera esquivada no, és molt bona eh? la segona ja l'enganxa però la primera és molt bona i el, i el tio quan l'entrevisten diu que ell pensava que va veure una senyora amb dos nens davant i el tio va pensar que tenia un arma l'agressor i diu, jo el que quería era defender a los niños ¿no? sí, sí, sí, mira va hòstia santa, va home, va de veritat per què aquest tio no fa stand -up? Ah! que faci stand-up, tio, perquè em sembla un xiste, bueno, no, no, és, no. és molt irònic aquest tio perdó, seguim la ràpida intervenció dels assistents i del reporter del periodista digital, que és aquest mitjà de comunicació, <laughs> bueno, Bertran, eh, digue-li... El, digue el negre de Vox. De, sí. uh, el, també tenen el, dones. El Bertran Andongo, que és, és el típic negre, que posen, <laughs> Hòstia, que posen a, a uns... Sí? Els feixistes també tenien un xinès, no? un, sí. poses un, un de cada, no? Dona. per ser diversos per ser inclusius jo, jo li dic la, te sí. la teoria malinche. no? Uh -huh. que és com... sí. no, és que ens va ajudar, bueno, és que a lo millor la tenies esclavitzada bueno, sí. és igual vale, doncs pues ja sabem qui són, no? El periodista... la, la ràpida intervenció dels assistents i del reporter del periodista digital Bertran Andongo va evitar que l'altarcat passés a majors Gràcies, el real és va intentar encarar l'agressor visiblement alterat i va haver de ser contingut per vàries persones fins a l'arribada dels agents de la Policia Nacional que, es, bueno, que estaven allà ah, fins a l'arribada dels agents de la Policia Nacional que es trobaven allà que ja. van reduir i traslladar l'individu fora del recinte a quin individu? El, el Perquè al Tiet ja, jo també estaria alterada eh, si ho hagués estat allà Vull dir, és que saps, aquí s'està posant el focus no. Bueno, perquè ja sabem el, el mitjà que és en, sí, però... en el que tirava els ous sí, i, i és que el que se li havia de era de, de partir la closca amb el, amb el rubiales directament uh, uh, uh, uh, uh, molt bona, eh? partir la closca no, ous. tal qual sí. <ríe> bueno, és una bola de billar allò, una bona és, metàfora amb... bon xiste. Bon xiste. Dir, per, per fer una truita s'han de trencar els ous no? pues ja està, fem una truita de rubiales i a tomar pel cul i fora problema mm. està. Oh. està, solucionat Porra. Porra, bàsicament això el van Hem la fet la tendències. recepta també Vull dir, ara avui ens sí. hem estrenat Sí, sí I... oh. és, és que, ja, Disculpeu, m'he d'allunyar una mica al mòbil clar, Tens moltes dificultats L'idioma, sí, sí, sí. la vida de les llatges uh, El que posa és que uh, El seu tiet té 40 anys Per tant, sí. és, és més jove que ell Sí és, és un... Sí, sí. Jo, són com pa, els burbons sí, sí, sí un Rubiales sí. el que passa que el tio llavors mola molt perquè quan li fan una entrevista amb el, amb el tiet del Rubiales hòstia, jo quan vaig veure la notícia vaig pensar heroi, heroi i llavors quan el sents parlar dius Uf! Hostias, que sempre han això... problemes. No. De... Diu que estou, no, l'altra roial, diu... bueno, és, és blanco, un nano no? que no el podríem portar aquí perquè ens dirien que ens enriem. Ah. Ma... Vale. Dir... que li falta una centrifugada. Uh, sí. igual que el tiet, eh? igual que, bueno, igual Però és un nano que no està... vull dir, que veus els arguments i dius, no, no, no, no, no. Tu no, tu no, Li falta una patata pel quilo. Sí, no acaba de, sí. Nos gira rudo Llavors, l'acció boníssima És com quan, us en recordeu De quan el nebot del rajoi Li va donar una hòstia al Rajoy Sí, sí, és el mateix Que tots vam dir Buah, és la l'hòstia I quan el vas veure parlava Va ser com Porque los negros no sé què I deies, eh, eh, eh perquè tots ens pensàvem que algú que li dona una hòstia al rajoi ha de ser dels nostres però resulta que hi ha gent no més punki és... que els nostres no, clar, clar. Llavors, bueno, punki no, no, eh? no seria no. la paraula considerava el Rajoy massa d'esquerres ah, sí. és com, com el que li va parir el tiro amb el, amb el Kirk aquest d'Estats Units eh. pensava, anaves a dir el Kennedy que sabies tu al final home, l'Ivan sap tot el Kirk era l'Ivan no, bueno. el, li el, el de Kennedy va ser jo de Kirk no va agafar va sí agafar la màquina del temps es va traslladar a Dallas el 1900 que era 67 o por ahí i, i se'n va anar allà a ratatatatà i llavors va tornar aquí per poder després fer el seu monòleg de 3.000 hores per explicar-ho exacte. Eh? exacte ojalà que hagués sigut així però el Kirk aquest també el va matar algú que, que sí, sí. era com d'ultradreta espav... espavila que estàs molt fluixet Saps? crec i fins aquí la informació no? perquè no tinc més dades sí, no, no només hi ha això El que ja passa, veurem, però, però continuaré parlant ojalà continu con oh, sortim més notícies d'aquesta gira dels Rubiales no? aquesta gira de matar a Rubiales però res, jo només... me'l penso comprar, eh? veure... no sé què fareu vosaltres però jo me'l compraré jo posar un espelma on calgui aviam si jo no, si li, li dóna diners a ell ja no. és que jo em pensava que era com de veritat però quan és no, no vull no vull si de cas me l'agafa la biblioteca ni aquest ni el del rei, no? Comprarem. <laughs> bueno. el rei ha tret un llibre aurí. sí Ah, sí? En francès? El treu... ah, no. no, surt... surt bueno, Home, doncs, sent borbó no m'estranyaria. Quan soni aquest programa ja, ja haurà sortit a la venda. Ah, mira, tu. em sembla que surt a la venda demà. O demà passat, es, diu, es diu Cadera Rota. Amb, espanyà, amb espanyol. <laughs> patrocinat per... ...mines de titani, no? Sí. I, i, I ara, la secció que aguanta els anys, la secció que aguanta el programa... <laughs> Na, na, na, na, na, na, na. Avui saltarem pels aires amb tres en ra. El disc està el conyo del pum. Les cançons gorateta, i Campo de Navos. Bueno, pues avui us porto un grup... M'encanta, m'encanta. M'encanta, m'encanta. És que hi ha només els títols i m'han encantat. Prometen. M'encanta. Sí, no, jo... Avui torna al PUNC... Com... Bueno, últimament, com sempre. torna al PUNC com sempre, al Cultura PUNC. No, bueno... Eh... Sé Deixem-ho qu parlar, que és la seva secció, Ivan. No, no. <laughs> no, no, ja, ja m'està bé, que ja m'està bé. Una... No, no. M'agrada que hi hagi una interlocució. Que siguin monòlegs, no, però és es que ja ha parlat es que dos segons i ja està ja el podríem haver deixar parlar. Ja no ha parlar, parlar durant tot el programa i hem parlat abans i ara no sé si és el moment per deixar-lo parlar <laughs> perquè la informació que tenim avui del grup és, és aquesta no? Sí, no, ja, veure, que són de València i que són noies que això m'agrada moltíssim de València de o Palència? València, València, València, València, amb amb P. La, P, la que costa situar el mapa sí, no? sí bastant que, que és... podria situar, situar a Sud-amèrica, per exemple No, no sé i si Lleó És a Espanya? O... Lleó, pa, pa a prop de Portugal Ei. Molt maco, una zona preciosa M'agrada la geografia El viento del vierzo eh... oh. Si sí, sí, prometen, prometen Al costat de Buda, no sé què? No, no, sí, no, són... no això és Cantàbria No, hi ha joves i punt eh... Punt vell Punt vell, sí Eh... Guai, guai, guai, tinc ganes d'escoltar-les eh? Sí, sí Molt bé, però, hòstia tu tu que, Sí, bueno, jo, jo quan m'has has dit M'has dit tres en ratlla, ja dic com? I m'has dit en Ah, <laughs> vale, és el grup d'avui vale, vale. Dic, bueno, hòstia, jo. tio ja dic, No, no, perquè no, no havia sentit en la puta vida i és, no, no, tenen un disco, i dic, i quina informació tens? Diu, aquesta, i que són de palència no, no, no, no, no he segur. trobat res més, eh? Dir, no, no, no. Ja, és que això també ho haig de dir, eh? que també el, els grups de noies, punc, també, bueno, els costa una mica més tenir el, el mateix la mateixa... Oh, bo, també, segur, clar. També, sí, i, jo, dir, jo, però... com, jo, com a persona que no tinc xarxes socials, vull dir, si tinc un grup, punt també entenc que no estiguis a tots els... Les, ja, sí, les, sí, sí, dir, sí, sí, sí, però perquè, que... Que costa Cap més d'entrar-hi, eh? Costa més d'entrar-hi. també, la visibilitat jo... és nova, sí. però... Sí, tio. Però ja tampoc ens, mm. tampoc ens hi prestem, no, diguéssim, -sí, els del sector. Eh? Yeah. Sí, sí, clar, és <laughs> bon fer... Bé, he fet un disc de nou sí. temes sí, sí. o vuit temes no, de dos sí, sí. o tres minuts no? vull dir que no sí, l'has sí, escoltat, disco, eh? sí, sí, estic prejutjant a sac, sí, sí. que em molaria molt que fos així eh? de fet estic prejutjant oh, no. a la bona pel que vull jo bueno, i, però... una amiga i, van, i els vaig escoltar tot el disc i, i em van agradar molt, eh? vaig tenir problemes per triar i com sempre perquè m'agraden els títols eh, que és que els títols <ríe> són molt guais, eh? no sé si són les millors cançons, <ríe> sí. però els títols Gorateta wow. Gora Gora no, Gora i Campo de Navos brutals, m'encanten uh però m'han agradat tot el disc, em va agradar vull dir, és punt ràpid, eh? punt ràpid eh? fresc eh? que bé No 9 no, no perquè estem farts d'escoltar el mateix durant 40 sí, anys sí, sí, tio, sisplau que deixin de, de sonar el puto barista tot e, arreu ja que e, m'agrada molt s'agraeix, s'agraeix sí, sí. i desitjo que us agradi doncs pues som-hi, doncs fins aquí les notícies i Gorateta Militarrac Tumia bilateral bilateral unilateral Mastectomia bilateral bilateral unilateral Mastectomia bilateral Bil L'Ivan és com el xat GPT, cada vegada que li preguntes una cosa contesta alguna no, cosa diferent. No, t'estava <laughs> dient... Igual en esta me motivo de mà. Som gent jove. Bueno, soc, soc gent jove. Sí. Per tot truquen pel seguro de defunció, no? Hòstia, sí que... Uh, hem volgut fer un especial de Nadal, el qual no, hem, no he comentat ni jo no. que era entrada de que era especial de Nadal. No. Bueno, l'especial és... No Antinadal. Vamos, Està sacsejant el mòbil, aviam si li agafa més cobertura. No hi ha més, més de vent, no? perquè no és la cosa un, un barret de paper de plata i que I la mà, un embot, vols un embot, no. Un embot al cap i estirar la mà amb un tros de paper de plata. Que que no m'entra. Ah, cada generació anem perdent una mica amb informàtica anem al revés del el món. Vaya. És es que, es que youtubers visitant Com oh, joves més en alfa en <laughs> alfa hautes <laughs>